Протягом часу ці дві речі диференціювалися, і кожна з них надбала своє особливе значення. Очіпок та біла намітка, тепер її заміняє кольорова хустка, безперечно застаються ритуальними. Вони становлять головне вкриття молодиці і мають закривати коротке волосся, що його обрізано згідно з весільним обрядом. Це ще практикують і тепер. Бо ж у всіх народів вважається великим соромом для молодиці показувати своє волосся. Цим вкриттям покривають голову молодої в певний момент шлюбного свята. Зараз же після шлюбної отправи в церкві, або іноді після реального доконання шлюбного єднання. І молода вже ніколи його не скидає. Весільний серпанок, навпаки, скидають після того, як він одіграв свою роль у весільному ритуалі. Серпанком вкривають молоду згідно з релігійним ритуалом – у церкві чи коло води. Його вживають для того, щоб сховати молоду від поглядів молодого та цілої родини. Молоду покривають серпанком вперше – а в її власній хаті, коли вона сідає на посаді, чекаючи на прибуття молодого. І це є цілком окремий акт од розплітання коси. Потім молоду вдруге покривають серпанком, коли її везуть до хати молодого, де після прибуття туди серпанок викидають як непотрібну річ, бо молода вже реально війшла до своєї нової родини. Більше того, ніколи не здіймають серпанку рукою, але завжди палицею, начебто бояться доторкнутися до нього, а кидають його на піч або в кущі у болгарів, як річ, що могла б спричинитись до нещастя. Отак, здається, нам треба підходити до пояснення цього звичаю. Макс Ковалевський, у своїй видатній праці про звичаєве право в осетинів дає також опис весільних обрядів цього народу. У них один з бояр махає над головою молодої довгою паличкою, обмотаною на кінці серпанком чи білим перкалем це Янгол голови. Ковалевський наближає цей осетинський звичай дозвичаю їхніх сусідів-сванетів, в яких махають над головою молодої кінжалами, ніби для того, щоб забити всіх невидимих демонів, що могли б увійти разом з молодою до хати молодого. Це пояснення цілком можна пристосувати і до українського обряду підгулювання, що йде в супроводі пісень про чари, як це ми вже наводили вище. Один факт, однак, зостається ще не з'ясований. Чому в цьому першу роль грає батько молодого, що під час усіх інших весільних обрядів, як і батько молодої, зостається в тіні? Чому його іноді заміняють дружкою? І чому це не сам староста, що у цілій процедурі весільного ритуалу грає дуже виразно зазначену роль у жерця? Чи не маємо ми тут відгомону права свекра на невістку, що ним і досі зловживають у Московській Русі? Снохачество. Це право було дуже поширене в усіх диких народів та в тих, що не вийшли ще зі стадії варварства, а особливо в тих, де існує звичай женити недорослих ще хлопців з цілком дорослими дівчатами. Крім документа, що його ми вже цитували на перших сторінках цієї праці, і в якому ми читали, що в старовинних руських слов'ян свекри зовсім не шанували своїх невісток, а знаходимо також у Лазіцького прямі вказівки на те, що ці права мали ще силу і на Україні в 16 столітті. Хоч вони вже й набрали трохи...